Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли. Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 25 октомври 1933 г. в София. Добрата молитва. Размишление Сега ще прочета 42 глава от Иеремия, стихове 15 и 16, които ще вземете за размишление. Египет е символ на материалното в живота, което плаши хората. Хората все в Египет отиват. Който иска да оправи работите си, отива все в Египет. Учителят показва една хубава круша. Тази круша е започнала много хубаво, идеално, но някакво същество е влязло в едната и страна, вследствие на което е развалило цялата и форма. С това именно се е спряла и цялата й еволюция. А първоначално тя е имала много хубава форма. Едната и страна е съвършенно усъкътена, недоразвита. Това се дължи на един посторонен живот в самата нея, който има съвсем други стремежи, други интереси. Този живот. Ни най-малко не се грижи за нейните интереси, а мисли само за своите. Какво ще стане с крушата, той даже не иска и да знае. По същия начин. И човек се усъгътява от известни мисли, които влизат в него. И тази краска вече на крусърта е изкуствено променена. Тя представлява едно... Болеснено състояние. Има една облаш в живота, дето всичко, което знаем, е разхвърлено. Няма никаква връзка. Ти вярваш, например, Бога, обичаш хората, но всичко това е разхвърлено. Няма никаква връзка, не представлява някакво цяло. Когато някой седне да яде, какво добива при това ядене? Добива ли той някакво голямо знание? Все има някаква философия, някакво разбиране. Казвам, има мисли, желания и постъпки, които са елементарни. Има мисли, желания и постъпки, които са съзвучащи. И най-после има мисли, желания и постъпки, които градят. Питам. Яденето към кой процес пада? Като яде човек, ще стане ли по Той няма да стане по Но все ще придобие нещо. И Яденето спада към съзвучащите процеси. Човек трябва да се стреми към съзвучието, за да придобие нещо. И наистина, човек не може да работи, ако не яде. Чрез яденето той все придобива нещо. Той придобива енергия. Човек се среща с хора и трябва да придобива някаква енергия. Значи, Съзвучието е процес, при който се придобива енергия. Ако няма енергия, с какво ще работи? Като изучавате източната философия, там ще ви говорят за девакана, за причинния свят, за нирвана. Сега всички хора са в нирвана, защото са невръстеници. Защо хората не могат да останат в Девакана? Какво представлява Девакана? То е високо място, девствено място. Божествения свят, Дева, означава най-високото място, дето божественото се проявява и до което човек не може да достигне. Чувствата, мислите, душата и духа на човека не са подготвени за това място. Като влезе в този свят, той няма достатъчно средства за да остане там. Ако отидете в Англия и нямате пари, колко време може да останете там? Наскоро един богат евреин ми разправеше, че изпратил сина си в Палестина, но не го приели там, понеже нямал 70 английски лири. Който отива там непременно, трябва да има в джоба си 70 английски лири, за да не бъде никому в тежест. Такива са англичаните. Сега вие схващате живота повърхностно, че като кажете, че Бог е любов, трябва да седите и само да ядете и да пиете и да ви е приятно. Всички искате така да живеете, докато един ден умрете и казвате. Нищо не можах да постигна. Какво искахте да постигнете? Да кажем, че сте искали да станете музикант. В какво седи музиканството? Достатъчно ли е да вземете една цигулка и да стържете сам? Ако стържете, ще раздразните въздуха и ще си въобразявате, че свирите. Такъв музикант аз го оподобавам на рибар. Той ходи само да и водата и някой път олови някоя риба, а някой път нищо не лави. Ако хва не една риба, той ще опече и ще я изеде. Какво е търсил в тази риба? Ако той може да употреби на място енергията, която е извадил от рибата, добре, но ако не може да я употреби. Нищо не е придобил. Та и музикантът, като свири, търси нещо из въздуха да го улови както рибарят лови риба във водата. И музикантите са рибари. Ходат навсякъде, размътват въздуха, размъртват го, дават условия някоя риба от него да се улови. Музикантът свири всеки ден, докато намери една риба. Като улови рибата, той престава да свири. Остава цигулката на страна, не свири вече. Защо не свири? Той пече рибата, яде човекът. Като го пак вземат си голката да свири, търси друга някоя риба. Хората казват: Добър е този музикант. Това е първото елементарно положение на музиката. Тъй, като музиката има една първична елементарна страна, има и една съзвучна страна. Има най-после и една съграждаща страна. Някой казва. Да бъда музикант, да зная поне малко да свири. Добре е човек да свири, но той трябва да знае защо да свири. Като свири, той трябва да изкара нещо за себе си от това свирене. Казвам, първо човек трябва да стане учен. Какво ще добие той от науката? Кое е онова, което трябва да ни занимава в науката? Науката е средство, което може да ни освободи от несходите при които живеем. Ако науката не може да ни освободи от несходите, при които живеем, ако тя не може да ни освободи от робството, в което сме изпаднали, тя не е истинска наука. Науката рано или късно трябва да ни освободи от смъртта, от несходите, от циромашията, от болестите, да стане средство да влезем в правия път. Та сега на тази круша и трябва наука. Червият, който влязъл в нея, спънал развитието й. Тя е започнала един грандиозен палат. Червият влязъл в нея и развалил работата й. Ако не беше влязъл той, тя щеше да струва и 10 лева. Но сега едва ли може да струва един лев? Сега аз искам да поставя нещата правилно. В хората има един личен елемент, който разваля целия живот. Той е едно болезнено състояние. Да кажем, че минавате по някой човек и той ви поглежда криво. Какво седи кривото поглеждане? Ти си се приближил при този човек по-близо отколкото трябва, вследствие на което той те е погледнал криво. Ти само констатираш факта, че той те е погледнал криво, но не си обясняваш защо именно те е погледнал така. Ти казваш, този човек не трябва да ме гледа криво. Питам. Как ще изправиш сега погрешката си? Сега ще ви преведа един пример. Преди 20 е и повече години един български офицер, мой познат, служеше близо до сръбската граница. Един ден той искаше да ме разведе, да ми покаже една живописна местност. Както сме се разхождали, без да забележим, минали сме в сръбската граница. По едно време иде един сръбски войник с пушка в ръка и моят познат ми казва Да се връщаме бързо, защото ще отидем в Белград. Откъде знаеш, че ще отидем в Белград? Сърбите са много строги. Сега вие... Отгадайте, ходили ли сме в Белград или се върнахме назад? И какво трябва да направим, за да не отидем в Сърбия? Когато дойде сръбският офицер, ние му казахме, че по погрешка сме навлезли в тяхната граница. Той излезе е много добър човек. Веднага ни показа едно близко село, където можехме да се върнем назад. Питам. Кои са причините, че този военен се отнесе с нас много добре и не ни заведе в Белград, както се опасяваше моят познат? Първата причина за това беше във войник. Той беше добър, учен човек, имаше хубаво чело, отворени, ясни, открити очи. Като ни видя, той сам се засмя и в усмивката му се четяха следните думи. Какво да правим и ние? Дотегнани цял ден да обикаляме с да ловим този онзи, че минал границата. Но какво да правим? Това са наредби временни. Един ден, когато се освободим, ще се махнат тия граници и тогава хората свободно ще минават от една държава в друг. Той не каза тези думи, но те се четяха в лицето му. Сега вие ще кажете, че това става само с Сърбия. Че всеки от нас не е ли една държава? Личният живот е една държава. Някой е недоволен от някого. Той дойде и му казва. Защо си минал през моята градина? Ти знаеш ли какви са законите? Ходи ли в консулството да вземеш разрешение за това? Когато казвате, че някой не ви разбира, питам. Какво нещо е неразбирането? Това значи, че някой е навлязал в твоята държава. Като казвате, че някой не ви зачита, това значи, че той не зачита вашата градина. Има една правилна обхода, която всички трябва да имате предвид. В какво седи тази обхода? Ако някой ви е погледнал криво, как може да се изправи по отношение към вас? Има три начина, по които той може да измени отношението си към вас. Първият начин, според условията, при които сега живеем, е да му покажете една турба с злато. Той веднага ще се засмее и ще измени отношението си към вас. Ще кажете, че това е егоизъм. Егоизма днес съществува навсякъде. Лошото на егоизма следи в неразбиране отношенията на нещата, които съществуват, както и между мислите, желанията и постъпките, които сега съществуват. Човек, например, мисли, че ако забогатее, животът му с това ще се подобри много. Така ли е всъщност? С вашето забогатяване положението ви ще се подобри ли? Положението на света ще се подобри ли? Ни най-малко. Нито пък ако усиромашеете, положението на света ще се влуши. Ние мислим, че като забогатеем или като усиромашеем, че ще стане някаква промяна. Това е едно заблуждение. Ето как гледам аз на въпроса. Ако напълня една стомна с вода, какво е придобила тази стомна? Тя е ценна за другите, но не и за себе си. Ако пусна тази стомна от високо, като пълна, тя има по-голяма възможност да се щупи, отколкото ако е празна. Аз не казвам, че стомната не трябва да се пълни, но и като празна и като пълна, сама за себе си стомната има една и съща цена. Преди всичко стомната никога не може да бъде празна. И като празна, тя пак съдържа в себе си въздух. Сега, като богати, вие сте една пълна стомна. Като си ромази, вие сте празна столна. В какво седи вашето щастие или нещастие? Ако сте богати, щастието ви седи в мисълта, че сте богати. Ако сте празна на нещастието ви седи в мисълта, че сте си Сега ще приведа същата мисъл в друга форма. Ако богатството, което в даден случай е щастие за вас, и сиромашията, която в даден случай е нещастие за вас, се изменят според условията, тогава и мисълта, че сте богат, ще почне да ви смущава. Представете си, че сте богати минавате през една област, където има разбойници, които могат да ви хванат и да ви убият. Тогава пак ли ще се считате щастлив? В този случай богатството ви ще ви смущава. Ще търсите причина да се освободите от него. Ще кажете, че тази мисъл е неестествена. Тогава да направим мисълта по-естествена. Ако имате една тлъста кокошка, тя представлява от себе си известно богатство и същевременно тя има шанс да живее по малко време, отколкото ако беше слаб. Вие обичате тази кукошка и я хващате да я заколите. Тя може да кряка колкото иска, но вие обичате и ще турите ножа на врата й. Какво е придобила тази кукошка с нейното богатство? В случая тази мазнина е послужила да изгуби живота си тя. Да сега и вие искате да бъдете богати. Хубава е тази идея, но вие трябва да разбирате условията, при които живеете. Вие трябва да знаете богатството, което търсите, ще ви допринесе ли онова благо, което ви е необходимо или няма да го донесе. Ако богатството ви донесе благото, което търсите, то е добре дошло. Но ако не го донесе, то не ви е потребно. Някой казва, аз не искам да бъда богат. Вие трябва да знаете, дошло ли е времето да бъдете богати. Да допуснем, че всички хора искат да бъдат богати. Какво трябва да бъде положението им тогава? Сега да приведем тази мисъл. Като имам предвид условията на живота, мъчмотиите през които се намираме и економическите условия на живота, Вие казвате Как може да се живее без пари? Може да се живее без пари. Казвате по-добре е да имаш двама слуги и да ти помагат, отколкото сам да работиш. Или за предпочитане дете души да работят на нивата ти, отколкото ти сам да работиш. Така е. Но имаш ли достатъчно храна и пари, за да платиш на тия работници? Ще кажеш, че те трябва да работят от любов? Да. Те ще работят сутринта от любов на нали обяд от любов на другия ден вече няма да дойдат. Такова е становището при сегашното положение. Ние обаче имаме съвсем друг възглед по тези въпроси. Гледам млади братя и стари сестри. Млади сестри и стари сестри гледам ги какво правят. Някоя сестра извади огледалото, погледне се и казва: Остаряла съм вече. Какво бях едно време? Защо се оглежда тя? Иска да се хареса, нищо повече. Аз съм наблюдавал много стари баби и съм правил опити с тях. Казвам на старата баба: Бабо, огледай се в огледалото. Няма какво да се оглежда. Не, аз имам едно особено огледало. В него се огледай. То вижда много добре. Дай тогава това огледало. Вземе огледалото. Огледа се и казва. Е, синко, каква бях едно време? Колко муци боледуваха по мене? Китките ми вземаха. Защо момците крадяха китките ти и не, не се ги оставили на главата ти? Е, навик е това. Като вземат китките от главите на момите, те мислеха, че ще им вървят работите добре. Ако някой от вас може да ми даде по-добре по-добро обяснение за вземането на китките от главите на момците. Аз бих желал да го чуя. Миналата вечер бях на един концерт. Свиреше една виолонистка. Та, публиката й даваше букети в знак на одобрение на нейното свирене. Питам, какво отношение има между свиренето и тези изкъсани цветя? Тя свири, а публиката ѝ дава цветя, букети, но тези цветя препятстват на пеенето и на свиренето. Имаше случаи, когато цигулката се смущаваше, нещо пречеше на правилния ход на свиренето. Това се дължеше на цветята, които тя получи. Миризмата им противодействаше на свиренето. Правилно е да се дадат тия цветя на другия ден, след като тя свърши свиренето. Докато тя е на сцената, цветята развалят пеенето или свиренето. Хората обичат букети от скъсани цветя. Но това е едно голямо нещастие за тях какво добре е цветята да си живеят. От ваше гледище с какво може да изкажете благодарността или признателността си към една певица или една цигуларка? С какво може да замените цветята? Аз бих занесъл на една цигуларка или на една певица една хубава круша и ще й кажа сега, след като свърши свиренето, заслужаваш един хубав обяд с тази круша. Това вече има практическо приложение. Сега, ако вземете това нещо буквално, вие ще превърнете целият строй на нещата. Ако на всички певци или музиканти се дават хубави круши, ябълки или други плодове, всички вестници ще почнат да разправят върху този въпрос, да разискват върху него как да се замени даването на цветя създаването на плодове. Това не се отнася до буквата на нещата. Аз вземам този въпрос само за изяснение. Има известни навици, известни характерни черти в хората, които мъчно могат да се поправят. За пример, представете си, че ви давам като правило в живота никога и никъде да не се почествате. Какво ще направите? Кой от вас може да издържи на това правило? Так му при това правило ще започне да ви сърби тук и там и ще пожелаете да се почешете. При това много хора не знаят как да се почесват. Те се чешат така силно с ногтите си, че разкъсват дори кожата си. А чесането трябва да става толкова леко, така нежно, че едва да допирате ноктите си до кожата. Особено старите хора. Те се чешат много, защото минават в една област на статическо положение, в мързеливо състояние. Сърбежът иска да им покаже, че като живеят по този начин, скоро ще платят. Аз съм виждал стари хора, които викат внучетата си и ги карат да ги чешат по гърба. То... Пъкне ръката си, гърба вътре и започне да чеше, колкото сила има. Защо иска това нещо стария? Идва му добре някакси. Това не е право положение. Сърбежът на дядото е изпратен от природата, която иска да му каже, че той трябва да се подмлади, да измени своите мисли и чувства, да излезе от това статическо положение. Сърбежът се дължи на набиране на енергия, която трябва да се пласира. Иначе тя предизвиква известно напрежение, което се изразява в сърбеж. Живота на стария става някакво ферментиране и то иска да излезе навън. Дядото викне внучето си и като го почеше внучето, благодари На другия ден той пак вика внучето си да го почеше, но с това работите не се уреждат. Нищо не се постига. Мнозина се оплакват от сърбеш на краката. Хубаво е това движение, което правите при чесането. Не се плашете от него. Хубаво е то. Що мима сърбеж? Седнете на едно място, концентрирайте мисълта си и почешете мислено това място. След това отправете мисълта си към някое високо място. Например, качете се на Хималаите на Монблан, на Юзбек в Америка или на Слънцето, на Луната или на някое друго високо място. Бъдете концентрирани. Правете такива разходки в мисълта си и ще видите, че след известно време ще настане във вас някакво успокоение. Тази излишна енергия, която се е набрала, ще се трансформира ще влезе в работа. Итай. Основната мисъл е да изучавате свойствата и качествата на своите мисли. Когато в човека се наберат елементарни мисли, които предстоят на обработване, а не могат да се обработят и по някакъв начин се спре техния път, тогава настава този сърбеж. Този сърбеж може да бъде в краката или в гръбначния стълб, или в главата, но дето и да се яви. Той има особено значение и показва начина, по който трябва да се работи. Ако сърбежът ви е в краката, това показва, че вие трябва да бъдете енергичен, да правите добро. С други думи, любовта ви не трябва да има Материален израз За пример Не трябва да казвате, че не е нужно сега да работите, но като дойдете втори път на Земята, тогава ще работите Тази идея не трябва да я поддържате Човек трябва да работи много, докато е на Земята И стария човек трябва да работи на нивата като младия Старият трябва да прави много повече опити, отколкото младия, или поне толкова колкото той. Младият ще прави опитите си по един начин, а старият по друг начин. Младите ще работят по един начин, а старите по друг начин. Сега да свържем мисълта. Нас ни казва, че след като умрем, ще отидем в онзи свят. Това е само за развитие на нашата фантазия. Вие умирали ли сте, за да знаете какво нещо е смъртта? Вие сте умирали много пъти. Но не помните. Умирането е ужасен процес. Не е въпрос как е било в миналото, това важно е сегашния процес на умирането. Представете си, че сте здрав човек, но по едно време започвате да усещате затруднение в тишането. Нещо ви души, смущавате се и след всичко това хората започват да ви отешават, че като умрете ще отидете при Бога. Аз се спирам върху процеса на умирането. Не е въпросът да не умираш, но ако умираш, поне е да умираш по най-лесния начин. Много пъти човек умира, но не умира. Някой казва, че хората все трябва да мислят за умиралката. Не е въпросът да се мисли за умиралка. Но човек трябва да се освободи по един правилен начин. Да мине от този свят в другия по най-лесния начин. Че ще ходи в другия свят, това е така, но човек трябва да намери най-лесния и правилен начин, по който да отиде. Понякога човек може да се задръсти в най-трудни пътеки и докато мине в другия свят. Ще прекара големи страдания. Аз не съм против страданията, но този и онзи свят съставлява целокупен живот. Съвършените хора лесно минават от този в онзи свят. За тях представлява по-голяма мъчнотия, Слизането от този свят в този, отколко кач... отколкото качването от този свят в он си. За тях е лесно да се освободят от тялото си, но докато се създаде тази обвивка, това тяло, с което човешката душа е оградена, те изпитват големи трудности. Докато се съгради това тяло, Човешката душа е работила дълго време. Не само тя, но и много други същества са работили заедно с нея. И днес тя се усеща в това тяло, като в замък затворена. Сега вие живеете дълги години в това тяло, но кое е главното място, в което живеете? Вие знаете, че живеете в главата си, но нито един от вас не е влязал съзнателно в стаята, която е определена като апартамент за неговото живеене. Та, ако вие влезете в стомашния си мозък под лъжичката, вие ще бъдете много радостни. Ще имате и прозорци и ще се усещате като в своя стая. Там ще има и радиосъобщения. Колко правила ще има написани там? Всички тия правила седят неразгърнати и вие седите в тази стая затворена. Не можете да излезете навън или не можете да влезете в къщата си. Тези дни един от братята се качва на тавана да свърши някаква работа, но аз направих един опит с него да видя доколко му стига ума. Вризам стаята си горе и като излизам, заключих вратата, да видя какво ще прави. Като се видял заключен, той не могъл да се сети да потърси друг начин за излизане и седнал да спи. По едно време една от сестрите казва че този брат е затворен горе. Тогава аз отключих и той казва «Поне се наспах!» Като се видял заключен, той взял да търси начин да излезе от вратата, откъдето влязъл и като не могъл да излезе оттам, престанал да търси начин да излезе. Не му дошло на ум да излезе от прозореца и после по, по, по керамидите да се спусне. Има начин за слизане. Питам. Необходимо ли е всякога да излезете от вратата, през която сте влезли? Някога може да се намерите в трудно положение, но не разрешавайте нещата всякога по един и същ начин. Много пътища има, по които може да решите мъжумтиите си. Преди години имах една опитност във Варна. Като бях в хотела, отидох да си взема въглища, но в това време вятърът блъсна вратата и тя се заключи. Сега какво да прави? Останах вътре и не може да се отключи вратата, освен отвън. Огледах се от тук от там и благодарение, че намерих едно желясо, с което отворих вратата, и така излязах навън. Ако не бях намерил това желязо, трябваше да викам цял час, но кой щеше ще да ме чуе? Щях да остана затворен тази стая. Като излязах от стаята, казах си: трябваше да подпра вратата или поне прозореца да затворя, да не се блъсне вратата от вятъра. Но вятърът ме е издебнал и затворил вратата сам. След това извадих часовника си да видя за колко минути ще разреша задачата си. Всичко ми отидоха 5 минути за тази задача, но с помощта на желязото. Казвам. Всички мъчноти, които имате в живота си, се дължат на вашето невнимание. Иначе тази врата ще се блъсне от вятъра и ще се заключи. Но сега да се върнем към това, което може да ви ползва. Ти може да си цигулар, може да си поет, може да си философ, но като, като хора всички вие имате нещо общо. Или ти може да си светия, може да си майка или баща. Но като хора пак имате нещо общо. Като седнете на трапезата да ядете, всички ще ядете по един и същи начин. Музикантът, като огладнее, не му се свири вече. Това са съгласуващи мисли. Като дойде до яденето, всички трябва да бъдете много внимателни, защото яденето е процес на трансформиране. Като ядете, освободете мисълта си от всички посторонни влияния. Седнете пред яденето тих и спокоен, като че от него ще се оправят всичките ви работи. Христос казва... Аз съм живия хляб. И който ме яде, той ще бъде жив. Значи, чрез яденето ти ще приемеш един урок направо от Бог. Като ядеш, ще ядеш с всичкото си благоговение. Ще знаеш, че Бог ти е дал един урок и че животът от Него минава направо в тебе. С този живот ти ще разрешиш всичките си противоречи. Най-първо ние гледаме на яденето, а после дохождаме до музиката, до поезията, до философията. И наистина, всички тия неща са второстепени. Яденето, дишането, пиенето на водата, светлината, която придобиваме, аз наричам че това са божествени мисли, чувствания и постъпки, които са най-важни. Те вървят по съвсем друга линия. Що се отнася до знанието, то няма да дойде по начина, по който хората продават знанието си, но по съвсем особен начин. Та Като седнеш да ядеш, ще се освободиш от всичко ненужно и ще бъдеш благодарен, защото и твоята поезия, и твоята музика ще се радват. При това никога не се да ядеш повече отколкото трябва. Всякога остава и малко гладен. Аз мога да ви кажа защо да оставате гладни. В законите на Моисей е казано Когато отиваш да жениш да си, не я доженвай, остави на нея няколко класа тук-там, да има за бедните хора. Като ядеш, не изяждай всичко в чинията си, остави нещо в нея. Аз познавам един българин и той като яде, Всякога измита с чинията си, но въпреки това работите му не вървят добре. Аз го гледам, нищо не му казва. А той казва, че така трябва да се яде. Същият закон се отнася и до мислите. Не желай да разбереш една мисъл до край, това е лакомия. Не желай да бъдеш такъв поет, музикант или учен, че е да няма втори като тебе. Това е непостижимо. Така ти ще намериш своето нещастие. Представи си, че си най-видният философ в света. Какво би направил при това положение? Представи си, че би желал да бъдеш най-богатия човек в света. Какво би направил тогава? Ако при това пък бъдеш сам в света, какво ще те ползва това богатство? Представете си друго положение. Ако ви изпратят на земята при сиромаси, при глупави хора, това е за предпочитане пред първото положение, защото ще има какво да изучавате. Някой казва. Дотегнем и да се срещам с едни и същи хора. Че вие още не се познавате. Но ме питат, какво ми интересуват хората, които са около мене. Аз казвам, че всички хора ме интересуват. Като срещам хората, аз чета по тях, по формата на тялото им, по главата им, по лицето им. Чета какво може да стане от тях. Какви дарби е вложил Бог в тях. Как са живели техните деди и прадеди. Всичко това е приятно и интересно за мене. Цяла наука се открива. Даже и най-грозният човек е интересен за мен. Най-грозният е силен човек, според мен. Някой казва, че грозните хора били слаби. Не. Който иска да стане силен човек, той непременно ще погрозне. Ти искаш да станеш богат. Можеш да станеш. Но ще погрознееш. Ти искаш да станеш учен. И това може. Но ще погрознееш. Защо? Защото тия неща са непоносим товар за човешката душа. Тоест, те хвърлят по-голяма сянка върху човешките мисли. Ти си заед с много работи и твоето лице не е толкова весело. Ти имаш 10-20 хиляди души, с които трябва да се разправяш, но не можеш да насмогнеш. Красивия човек няма работа с толкова хора. Майка му и баща му ще се грижат за него. Та ако искате да се подмладите... Вие трябва да се освободите от вашите чифлици, от вашите деди и прадеди, да се освободите от ненужния товар, който днес не ви е потребен. Освободете се от мисълта, че сте майки или бащи, че сте философи. Никакви майки и бащи не сте. Това са заблуждения. Аз виждам много деца, които майката е увила в пелени. Те плачат, протестират и казват, че са били видни философи. Написали са по 30 съчинения. Майка му го натисне. Не иска да знае. То кряка. Детето е било някакъв поет, но майката го туря в коритото. Не иска да знае. То плаче, вика роптае за тези ограничения. Не иска да се примири. Майката казва. Синко, не може да се живее стара, с тази стара философия, с която си дошъл. Нова философия се изиска. За да се освободите от старата философия, Бог ще ви изпрати при някоя майка, която ще измени тази стара философия и ще ви подготви за нова. Та, мисълта, която искам да ви остане е, че всеки ден трябва да се обновявате. Старите и оживели мисли трябва да бъдат като падналите листа на почвата и да се поставят пред корените на дърветата като тор. Сега трябва да торим само новото – сладкото вино. Човек трябва да държи в ума си най-хубавите, най-новите мисли. Казвате, че това е трудна работа. Това е изкуство, но онзи, който знае, това е лесна работа. Ако си инервираш, трябва да си наложиш спокойствие, да уредиш работите си. Нямаш пари. Трябва да бъдеш доволен. Ама ръката ме боли. Ръката ще оздравее. Който знае как да си помогне, това е много лесна работа. Но който не знае, мъчно е да се постигне. Аз съм ви казвал много начини на лекуване, но те са специфични. Всеки недък има свой начин на лекуване. Има особен начин да се освободиш от неприятните си мисли. Има особен начин да се освободиш от неприятните си чувства, както и от недоволството в себе си. Казвате, да се молим на Бога. Ако вие обичате Бога, достатъчно е да си помислите за Него и недоволството ви веднага ще изчезне. Защо трябва да смущавате Бога със своето недоволство? Всеки от вас е толкова богат, че ако аз бях на ваше място, никога не бих заменил живота си с живота на някой цар, даже и с живота на някой цар, даже и с живота на някой ангел. Вие казвате, аз съм един ангел. Обаче аз не бих заменил живота си с живота на някой ангел. Този живот е за него. Когато аз не оценявам своя живот, значи аз не оценявам божественото в себе си. Животът, който Бог е вложил в мене, е само заради мен и аз трябва да го ценя. Животът, който е вложил в ангела, е заради него и той цени този живот. Следователно, и вие трябва да цените своя живот, да сте доволни от него. Не казвам, че трябва да сте доволни от външните условия, но да сте доволни от възможността, че можете да работите и да оправдаете това, да се усъвършенствате като работите съзнателно, вие ще се ползвате и от външния живот правилно. Сега вие сте готови да замените своя живот с живота на другите хора. Например, една сестра би заменила своя живот с живота на един брат. Живота на сестрата е неоценим. И животът на брата е неоценим. За всеки даден случай, формата, която ви е дадена, е най-добрия живот. Най-добрия живот, който може да ви се даде. Ако този живот не можете да оцените, и бъдещето, което ви се даде, и него няма да оцените. Вие трябва да забелязвате какви промени стават във вас. Че сте били учени, вие ще умрете. Че сте били музиканти или поети, пак ще умрете. Че сте най-красиви, най-учени, най-богати, най-силни. Все ще дойде ден, когато ще умрете. Казвате, да. Поне ще се наживеем. Наживял се е само стария човек. Всеки, който се е наживял, той трябва да умре. Що е умирането? Този човек, който се е наживял, трябва да умре и после отново трябва да дойде на земята, след което пак ще умре. Следователно. Умирането ще бъде като озряването на житото на нивата. Житото умира ли? То умира преди да е израсло, но като го оженят на нивата, то не умира. И тъй. Най-първо, справете се с вашите елементарни мисли. Те са чисто физическия живот. Справете се с вашите съгласуващи мисли. Те са чувствения живот. И най-после справете се с вашите съграждащи мисли. Те са живота на вашите постъпки. Сега вие трябва да намерите пътя и начина, по който да се справите с вашите елементарни, съгласуващи и съграждащи мисли. Може друг някой път да се спра върху някои основни правила. Не, че нямате правила, имате правила, но някои от тях са спомагателни правила, с които можете да работите. Като се справите с тия ваши мисли и животът ви ще се облегчи малко. Сега всички искате да промените целия си живот. Оставете тази мисъл на страна. Животът, който сега ви е даден с всичките негови незгоди, е несъменим. Този живот Бог обича. Той ще го трансформира. Бъдете доволни от този живот, който днес имате, за да придобиете бъдещия живот, който Бог ще ви приложи. Никога не бъдете користолюбиви, да кажете, че искате да бъдете като еди кой си. Не искайте да мясате на този и на онзи, но бъдете човек, доволен от живота си и работете върху себе си. Не търсете анормалния живот, но търсете божественото, което носи радост и веселие. Такива каквито сте, това е най-доброто състояние, което имате сега. Не искам да кажа, че с доволството си трябва да спрете додето сте стигнали. Но вие още не оценявате това, което днес ви е дадено. В този живот седят хубавите, великите заложби, които вие още не сте разработили. Бъдещето зависи от този живот. Това, което сега носите, то ще се развие сред хиляди години. Върху него ще работите. Казано е. Ако се не родите изново, новораждането е влизане в една област, в която нашият божествен живот ще вземе друга форма, но животът ще остане пак същия. Душата ще остане пак същата. Писанието казва Възлюбил е истината, която е в човека. Този живот наричаме живот на истина. Истина, която Бог е възлюбил. Бъдете благодарни, бъдете доволни и радостни, че имате този божествен живот в себе си. За този божествен живот трябва да работим. За да дойдат добрите външни условия и да възкръсне този живот в нас и ние да възкръснем в него. Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 25 октомври 1933 г. в София.